Кручені та пороблені драбинками тощо. Під хлібом обв'язують шаблю рушником чи вишиваною хусткою. У шартрині головний співак шлюбного хору тримає вістрям догори шпагу, застромлену в яблуко чи помиранець. Перед відходом до церкви молоду благословляють її батьки. Іноді молодий та молода разом дістають їх благословення. Цей акт відзначається найбільшою урочистістю у буйків Галичини. Хор просить матір благословити свою дочку, а староста садовить усю рідню на довгу лавку. Потім він простилає їм на коліна дуже довгий рушник, а то ще й сувой білого полотна, і кладе кожному на коліна хліб. Потім староста звертається до присутніх і просить їх пробачити молодому й молодій, коли в чому-будь перед ними завинили, і дати їм своє благословення. Тоді молодий та молода, Кланюються в ноги кожному родичеві, цілують їм руки й ноги, потім тричі цілуються з ними. Після цього дружба тричі б'є батогом, оздобленим дзвіночками, по дверях, кладе батіг на порозі, а молодий та молода, але тільки вони самі, мусять переступити через нього, виходячи з хати». Дружба робить те саме, цепто тобто переступає через батіг на порозі сіний, на виході у двір. Ми вже зазначали багато разів звичай хрестити палицею чи батогом двері. Скомбінований зі звичаєм, щоб молодий з молодою, виходячи з хати, переступали через батіг дружка на порозі, цей звичай виявляється у більш розвиненій формі. Це дозволяє нам пояснити його, зіставляючи його з дуже поширеними звичаями у сланетіу та інших народів на Кавказі. У Кутаїській губернії, наприклад, під час шлюбної відправи в церкві дружко кладе біля ніг молодих голу шаблю після шлюбної відправи, коли вже виходять з церкви, дружко стає на дверях і молоді проходять під його шаблею, яку він тримає над її головами. В хаті те саме повторюють коло кожних дверей. А потім дружко заходить до кімнати і навхрест вдаряє кілька разів легенько шаблею в усі стіни та по всіх кутах. Тим, каже автор цього опису, Дружко забезпечує молодим щастя та нищить лихі заміри диявола. Явна річ, що український звичай – тільки ремінісценція подібних речей, можливо, трохи ретушована християнством. Ще частіше батьки, благословляючи, стають на лавку вкриту кожушиною та приставлену до печі яка тут знову грає роль стародавнього вогнища жертвенного вівтаря – резиденції Агнца. За Давідом у старих прусаків молода, покидаючи батьківську хату, звертається з молитвою до святого вогню родинного вогнища. Коли молода виходить з дому до церкви, сама чи з молодим – Мати у дворі кропить її свяченою водою та обсипає хмелем. В разі, коли до церкви їдуть, мати підходить до воза, що на ньому має їхати молода з своїм дружками, кладе перед кіньми хліб, а сіль, яку вона має з собою, сипле на молоду, а то й на молодого, коли вони їдуть разом, охороняючи її цим од усіх можливих чарів. А в деяких місцевостях у той самий час батько обходить поїзд, обсипає всіх зерном та, обсипаючи, примовляє: Роди Боже, жито на нове літо, густеє, колосистеє!